Domnul vicepreședinte, o secundă, dacă se poate, dacă puteți să supuneți aprobării ordinea de zi, pentru că nu ne-a fost comunicată, și dacă avem și noi de făcut niște adăugiri la această ordine de zi. Vom consulta Consiliul Unii Scritoșilor prin lucrurile de plimbare a statului UDR, depuse tot așa de un grup de membri și nemembri, inițial, și vom discuta autorizarea Comisiei de Monitorizare, suspendare, închidere, și va fi prezentată lista care, ce, celor care nu au plătit autorizația, având de aprobat suspendarea lor conform statutului. Aceasta este ordinea de zi. Cine este? să că mai vrem o adăugire la ordinea de zi, la diverse, dacă se poate. Să supuneți aprobării. Convocarea adunării a USR în sesiune extraordinară conform articolul 16 din statutul USR și în termenul articolului 21 al 4, în ordunația de guvern 26 pe 2000. Așa, vă spun următorul lucru, este inadmisibil ce se petrece cu uh, organizarea acestui consilie. Colegii, cei de la UNITER, au trimis, au trimis, uh, pro le au le trimis procesul Ai verbal pentru uh, raportul Comisiei de Cenzor. Uite, domnul Vervea poate să ne confirme că este membru al Senatului Uniter. Mm. L-au trimis pe, pe, înainte. Nu ni s-au trimis documentele acestea. Noi nu este puși în fața și mai am o chestiune. Ordinea de zi era fireză. Ordinea de zi. zi. O aprobat sau faceți alta? Trebuia trebui să înainte. O aprobat sau face alta? Sau au propunit cealți Bun, și mai încă o chestiune Zici tehnică. Aș, aș vrea să vă rog, domnule vicepreședinte, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Pentru că nu ni s-a pus la dispoziție raportul Comisiei de Cezor, măcar până când ajunge... Pentru că așa este obligatoriu, conform legii, ordonației de cuvânt 26 pe 2000, să avem acces la informațiile financiare ale Uniunii. Dorim acest Dorim acest raport înainte de a-l aproba, pentru că nu, nu putem să aprobăm tot timpul numai pe vorbe și pe ce ni se prezintă. Deci, do doresc și să ni se spune cine face procesul verbal, și să și semneze. Nu trebuie prezentat înainte raportul, înainte de a discuta, pentru a avea membri Conform să ne spună! Da. Vedeți afla răspunsul. Dacă ceva este în neregulă, noi răspundem. Dar deocamdată, vă rog, aprobăm sau nu această ordine de zupări la vot! Vă spuneam de decedarea primului cartea anului, e, tradițional a avut romanului românesc, la Alba Iulia, meritele lui Aurel Pantea și ale Consiliului de domnului Bucăl sunt știute. E, Cine a câștigat eu acest colobiu? a câștigat, dragul meu. Nu, dar nu, acest primul nu mi l-am dat să nu. Domnul Ciparu, Ciparu, vă solicit minima decență și civilitate. Sunteți un păduși care tot Băi greșit? Bâi domne. vă rog! Am atât de, de, de proiecte Uniunii Scenitorilor. O întrebare, no, domnule Kifo. o întrebare. Aveți și rapoartele scrise, le putem avea și noi? Ca să știm ce... dacă ele... Pot fi nu, și... nu sunt scrise și nu le puteți să E bine? Da, ne-am spus că pleci acasă, dar... Dragul, și aici, când pleci po acasă, Nu, nu poți să plec acasă. Dacă vreau să scrii cura, da. du afară și vorbește. Sunt pereți acolo da. sunt scritor pe pereți. <gule blurry> da, pe cine -a. a negociat aceste contracte păguboase? Vreau să știu eu. Contractele au fost minunate, perfecte. Oh, cine cine le-a negociat? Consiliul Uniunii Sfântului. Asta Au venit doi clienți mobili din Nu, nu, cu doamnești, Nu, nu, Domni. nu, fost, nu! Nu se-l pe stradă, credeți-mă! Nu mai dau sumele pe capitole doar în număr de capitule de venite. Venituri curente din care venituri din chirii, venituri de utilizarea caselor de creație, venituri provenite de la filiale, venituri de la reviste, de vânzare revistelor, venituri din finanțarea revisturilor de la Ministerul Culturii și alți sponsori. Și alte venituri. La acestea se adaugă veniturile din timpul literar. Vreau să auzim, case... Nicolae, te rog, spune și punctual cât reprezintă veniturile enumerare, păi, așa că nu se cere nici venituri, nici venituri. Oricum un venit, venit raport aici. Oricum un mei... venit. Păi, ce tu... păi, păi mod normal ar fi trebuit să l-fi avut da. toți membrii consiliului. Sigur da. să l-fi avut -a înainte, așa se face. Eu nu nu da. stăm Ce tu ce spune că așa se face? Raportul se nu s-a făcut nicio asta e o altă uniune ce de care vorbim după votare. Bun, atunci spunere, te rog cifrele. Te rog să ne iei toate cifrele, să ni le spui. Zici cifrele, domnule. ce votați, avem în raportul ăsta putem, putem să avem și noi acest raport? Sau e secret? Sunt nici doar plastici, că știm, că știm, că nu îi interesează, o să fie și pață timpă. Îi interesează la toată numai acestea. Pe da, da, pe noi, pe noi, da. Vom răspunde la ce, că toate astea sunt cele preformulate de folosite. Acestea sunt documente pe care cine dorește să le consulte, le consultă și plastic. Pe loc, nu ia acasă, nu publică pe site, nu extrage, nu dă... Gabriel Gengeană este atât de nervos încât el, care nu citește literatură română și contemporană cu mai puțin, a luat exemplul acela dintr-un scriitor care nu e membru al Uniunii. Nu mai e, l-am exclus noi. Mai este. Am... Și care, de exemplu, îl luase, de fapt, din pleșu. Ideea de a pune, de a marca acea parte care pleacă din editură, din planie, și de a se vedea cât vând, sau, aia a aștept învăzitor Și de aici a început toată cum iar? Trebuie să și să nihile. Mi se de formulate pe un grup de membri ai Stai cerut cum s-a făcut -o... un să un Facem un preambul, nu pot Eu B te acepta, ta, dar nu am cerut, am cerut un preambul la cum s-a înființat un nascrittor. Votărâm noi aici, nu tu! Nu am văzut ordinea de zi care a fost acceptat. Care sunt reprosurile făcute într-un fel sau arcul modului actual de organizare. <gătă -i> nu leemă pe cele de mai cele de principiu. Că nu se întrunește, de exemplu, anual la drepturile La postul acestui... Deci nu mai intre în detalii, Mihai, asta nu se treba, asta -a -a Nu mai intre în detalii. Ai spus că de rău, ceva, a, pe la 85 de norocanță că nu intrăm în prevederile ei. Nu mai lungi vorba. Nu începe să încădeze șase mii de proprie. N-ai încădea, îmi încădeați. Spune-ne un lucru Dar nu asta e problemă. E n-am meditare cu premiile la Capitolul. Treabata aia era să spui în storicul acestei este. Da, da, scop. Protestatari, am citit și eu în observatorul cultural, socotesc că trebuie două lucruri făcute. În primul rând, o adunare generală anuală și în al doilea rând o publicare pe monitorul monitor oficial și pe site-ul Uniunii a tuturor cifrelor pe care noi le discutăm aici. În legătură cu prima chestie, Trebuie să faptul că eu sunt membru neascăitorilor de, de mai bine de două decenii, n-am participat niciodată la o adunare generală, pentru că niciodată o adunare generală n-a avut loc, întotdeauna când au fost adunări generale, trebuie să se boteze Că o altă adunare generală care nu era statutată, pentru că niciodată, niciodată până acum, cel puțin de, poate că nu poți, niciodată nu se ideea convocării unei adunări generale ca o expresie a comunicării este o iluzie. Așa, deci asta e nu suntem obligați să facem adunare generală pentru că statul nostru nu prevede așa ceva. Doi. A doua obiecție fundamentală este legată de prezentarea bilanțului și a tuturor celorlalte date în monitorul oficial. Eu am o lungă experiență, am condus multe instituții, partide, organizații și pot să vă spun că într-o țară cum e România de astăzi, e bine să dai în, în spațiu public. Informațiile care sunt obligatoriu de dat. Să nu faci exces de generozitate, pentru că informațiile pot fi uneori percepute greșit, pot părea opăsănească, pot fi răstăvălcite, pot fi uh, folosite cu algebric cu Deci, dăm în spațiu public informațiile pe care Consiliul are acces la aceste date. Nu trebuie, dacă considera acești societate, să mergem și la monitor oficial. Monitorul are destule de probleme, să știi. Acolo, dacă depui ceva, stai la rând, nu spațiu destul, de ce să mai împovărăm monitorul? De ce să mai plăteai niște bani când legea nu ne obligă? De ce? Aceste două uh, re, uh, revendicări fundamentale, adunările anuale și publicarea datelor în monitor oficial sunt foarte corecte pentru o organizație cum e minister, care s-a format după 2000 și din no, taramitru, își face o mândrie din astea supunelor, dar noi incumbă unei organizații ca noastră înființată printr-o lege specială, cu un statut prealabil ordonanței și de urgentă și bucurându-se de prevederile dispozițiilor finale. Și așa să avem destule probleme de zi cu zi. Să mai creăm și probleme pe care nu le avem. Să mergem la monitor, să stăm dăm la coadă, să plătim taxe, de în fond mai. pentru ce? Pentru ce? Din moment ce toate organismele statului au acces la acestitate. Să-mi spună mie, unul dintre dumneavoastră, dacă n-aș știut de proiectele de buget, anomale ale unui scritor. Te spună, unul dintre dumneavoastră, dacă a cerut o dată, o cifră, chi s-au tot spatele și noi s-am dat și atunci păi Eu am cerut scris, am cerut am două două solicitări să Și m-a refuzat cineva? Da, nu am primit niciacum niciun document nu, fac do do cerut bilanțul pe care am votat mast. Nu, nu bilanț, am cerut și alte lucruri. Vreă să îmi să citești. Nu l-am nu l-am primit. Cine ni le să de? Nu ne lua de Te rog, păi. Nu o pot să. Cio, domnul Chiharu, când pot să vină tot și sub referințele dumneavoastră acomodate. O să am și o niște observați despre natura umană, nu de altă natură. Spunea lor funcționează pe principiul de unor competențe către organul de control, organul de conducere. Din momentul în care rapoartele de activitate s-au prezentat aici în Consiliu în fiecare an, bănuiesc, nu am fost la Consiliile trecute, dar sunt convins că a fost așa, Uh, practic, s-au făcut publice în cadrul luminii scritorilor și au fost făcut... Ce înseamnă că au fost făcute publice? Ce înseamnă a fi făcut păi, public? Au fost în consiliu, în consiliu eu pentru consiliu. numele rog, nu vă enervați! Domnul, domnul președinte, nu, nu, nu a, a voi Asta vă enervați! Apoi să Asta-i toată problemă! Tot bă, bă, incidente. ești o întrebare bă, bă, îmi pare rău că Problema nu mai să puneți ca... întrebări inteligente. Eu nu am pus o întrebare. Da. Eu te-am oprit pe tine să, să întrebe aiurea de fiecare dată. Da. Membrii unei asociații în general au drepturi. Dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a le revoca, dreptul de a nu le mai alege. Însă drepturi directe de control asupra organelor de conducere nu au decât la momentul alegerii acestora. O, un anumit membru, în calitatea exclusivă de membru, nu are niciodată dreptul de a controla direct prin verificarea actelor pe care sunt organele de data. De, de, ar... de ce să nu are? De Spre ce să-i la... Pentru că dreptul Consilul vine control, s-a delegat Comisiei de Cenzor, s-a delegat Consiliului, s-a delegat Comitiei de Cenzor. Domnul Cipariu, vreau să spun foarte deschis. Aveți în fața dumneavoastră oameni care au ocupat responsabilități publice, care au fost aleși în funcțiile astea, mergându-se pe ideea că pot să le urmăresc. Sentimentul meu este că felul în care puneți problema are mai degrabă darul de a încerca să ne înjosească. Pentru că presupune că fiecare pas pe care îl facem noi este un pas marcat de reacredință, de ilegalități și mă deranjează, sincer. Dar, dumneavoastră să și ați publicat pe site-ul Uniunii Scriitorilor aceste rapoarte de activitate și noi după aceea nu l-am citit. Dar de ce nu trebuie să. De ce trebuie să aici o cupon. Dumneavoastră, în spațiul public, în mod agresiv, prin publicații, prin observatorul cultural, prin site-uri, nu vreau să mai dumneavoastră, dumneavoastră cine este? Dumneavoastră cine este pe facebook -uri. Dumneavoastră ne întrebați, Care dumneavoastră? care a spus 10%? Păi, conține asta din timp, am făcut ce am făcut, uitați-vă ce am făcut. Nu cum ai spune cuiva care rabă de foame, când mănâncă prima paie deși deci le-am cu furculița? Noi abia am rezistat. Poate că în ceea ce am făcut, nu totul este cristal. Dar credeți-mă că tot ce am făcut, am făcut ca să supraviețuiască această organizație. Și toate discuțiile publice, Eu... împreună cu alți colegi și publicari, nu-ți merg Domnul Vosgan, am vă rog să... Ați încercat să sugerați că noi nu suntem transparenți și că în spatele aceste emiții de transparență, cu siguranță se ascunde ceva. Uitați-vă la părul meu. Uitați-vă la culoarea părului meu. Păi, Netransparent nu, nu E clar, clar că nu... Cu privire la publicarea în, în monitorul oficial al apartelor de activitate și situațiilor financiare, am arătat că dispozițiile articolului 74, din 26, care se invocă aici, nu sunt aplicabile Uniunii, pentru că, cum nu este spusă, statutul nu prevede această obligație de publicare în oficial. Nu să credeți că eu Chiar credeți că nu-i înțelege? Știi cu asta de scoală te tu să mă așez eu care bântuie în societatea românească de o anumită vreme în care cei care spun zboală tu sunt din să au prezentat domnul Vosganian îmi pare rău că nu am niște mir la mine ca să fi trecut aici adunarea generală de ce vrei adunare generală? Amendamente, amendamente, la, statut de amendamente la statut pe care adunarea generală să le-a nu consiliu. consiliu. Eu v-am propus lucrul ăsta, voastră... eu asta... Propun adunare generală, Așa. Așa. o facem și avem să vedem dacă nu, ca încă o dată și are te bade. Cine este pentru convocarea unei adunări generală Așa de, de alegere și de... De și de modificarea statutului. Modificarea, modificarea statutului. De modificarea statutului. De modificarea a, Cine este, este modificat? Statutul Cine, Cine, Cine este modificat? Cine este Cine este pe statutul că dacă statutul era înainte n-aș Nu are nicio relevanță să vorbim. dacă ai fost aleasă, dragă. Fii Ai nevoie de yes Ceea ce propunem noi este de. Ministerul Culturii. Ministerul Culturii administrează, gestionează indemnizațiile de merit pe domeniul cultural. Eu am cerut listele pe care aveți la caserie jos. Știți exact cine ia bani la indemnizații. Aceste liste pot fi consultate la Ministerul Culturii. Consultațiile. Așa, tu așa, tu așa. Nu vrem să începem o vânătoare de frăjitoare, 2000 de oameni, domnul Tintenarii. A apărut discuțiile astea dacă așa, tu așa, tu așa, tu așa. nu ar fi respectat anumite criterii. Nu cred așa, tu Trebuie să vă zic. Citesc lista și veți afla și nume ce voi avea, vă iau, în Mălgania, uh, celor care solicită indemnizație de merit. Uh, mă întreb dacă este moral. Nu oameni care, între aceștia, sunt oameni care să protesteze în fost ceva unui de bil, Să se desfințeze taxa de timbru Taxa de timpuri. Așa sunt prejudicii prejudicii. Adică... articolul 9. Nu puteai să sancționează. n Taxa de timpuri? nu? Taxa de timbru, Nu că... Practic nu eu Nu spun nici. la -ă, asta. Ce ce nu spun la asta. Nu -a, a Nu Nu putem vota Nu te mai uita Nu mai ce votăm aici? Nu dacă, dacă îi acordăm sprijinul! Exact dacă nu îi acordăm sprijinul... Pentru eu. anumite merite pe care le-a avut, de-a lungul timpului și continuă să le aibă. Nu de pentru... O, o... Adică asta, opinie! Asta este cel mai mare merit, se ceară să ducă taxa de vinută. Am spus la început că a fost o concurență de două șiruri de provocări. Una a venit tot din parca colegilor noștri, dar cu totul altă cale, care au încercat și au reușit, în momentul de față, să blocheze lezea subvenționării registrele. Deci, Eugen Simeon, cu breban și cu uzura, cei trei crei l-au resărit, cu Aura, Cristi, care nu cine a Cine s-a dus la fără? S-a supărat circul pescup pe mine. Cum adică noi facem evaziune fiscală? Foarte bine faceți ideea că cititorul n-a fost întrebat, m și amuzată amuzat ca Cum? Să ne Să Facem un referent. Și Ci, ce Ucru, cititor a zice eu vreau să plătesc doile în plus. Dar toate aceste afirmații, mai mult sau mai puțin tendencioase, mai mult sau mai puțin au indus ideea că la un în se întâmplă ceva. Și a fie cazul să o reformăm, nu nu se mai poate. S-o scoatem de sub mâna lui Stalin și s-o ducem sub mâna lui Mao, eventual. Eu sunt împotriva faptului că lumea asta a fost stalinistă vreodată, nu. A fost leninistă la început, nu stalinistă, nu. Mm. Propun de Făcând consignului, să o sancțiune mm. pentru colegii noștri, șefi de filială, mm. care au mm. făcut toată această zarvă. Sancțiunea să fie un avertizment. Ce se înseamnă aveți investimente? Că data viitoare, viitoare nu va mai fi investimță. Avem trei aici. Cipariu, care e inițiatorul întregii mizerii în din în care am intrat, nu vedea și la și la mai maritativ. Am avut propunerea următoare, adică re revaluarea celor membrilor actuali ai Uniunii. Știu că s a putea... Băi, cu femeie, îi, dar nu te succeseți, măi, dar părereți oameni de norocie. Asta este o temă, e o temă pe care mi-a <esimitură> ridicat-o, Gabriel Licea, spunându-mi că sunt prea, prea mulți scriitori pe cap pe români, sau, ca să fiu mai exact, treaburi cu prea puțini români pe cap descriitori. Ma sunt prea mulți filozofi. Mă iertați, în perioada pentru că se vorbea de societatea scritorilor români, erau 55. Problema este că noi suntem o asociație de vreaslă care intră scritori. Nu suntem o asociație de genii, de talente mari. E normal să fie de toată mâna. Și unii n-avem genii. Mai, mai greu. Dar avem scritori bun, foarte bun. avem și scritori de mâna a doua, asta este. Ceea ce a spus Mircea Cipariu, o clipă. Ce a spus, uh, Cipariu este o chestie. El a făcut o propunere de schimbare în statut care este o posibilitate foarte normală. Acă a fost pusă sub grupul de reforme e o chestie. El n-a făcut. El a depus niște documente la care eu recunosc că am subscris în care făcea ce făcea? Făcea un număr de 10 propuneri Deschimbarea statutului, care putea să, putea să nu fie acceptate. Care-i problema? Care-i problema? După aia a cerut problema a sau că 5 lucruri. La mare să că n-ați făcut nimic. Be Gabriel, tu mi-ai promis că o să a primesc cărțile, nu le-am primit. Cea mai bună, că nu se poate discuta cu voi. Cea mai bună dovadă. o țineți? L-am, l-am, da. eu eu l-am, l-am, l-am, l-am, l-am, l-am, am făcut-o vă porcunere. Cine este pentru sancționarea coadărăzimării? Bun. Cine este împotriva? Cine are este Sancă? împotriva? 1, 2, 3, 4, acționere. Ok. Dar mi se pare că nu s-a întrunit formul, dacă e să numărăm. Are cu importanță? Că nu, se are se... importanță! Cuvântul afectizmul ce înseamnă? Nimic. Ai fost avertizat. Deci ești mai goleși. Și singură, pentru că data următoare avertizmându-ți deci, nu duce la ceva altceva. Să știi că din punctul Când de vedere, meritați să fiți aștept. Și e Așa a. ceva a. nu se face. Dar tu își deveneau victime și nu vă convenea, domnule. Serios? Da. Măi, Peter, știu, a fost victime în Nu, sigur că da. Hai mă, că mă faci să râd. De ce nu? Toți stai. Hai mă, ce victime suntem. Cine are o propunere? trebuie exclus în uniu. Hai там есть какие